Захоронив серці сонце. Ніхто не давав мені вихову. Люди, що обступали мене в дітватстві, були темні в науках і неписьменні, Зате твердо держалися доброчесності й людяності. І в тій темноті злигоднів і забобонів їм світило сонце передковічної правди. Дідо, що замінив мені студенного няня, повчав мене не приписами й погрозами, а ясністю прикладу. У припомці, як ми сиділи якось під возом, перечікуючи в полі хлющу. Дощ то набігав, то вичахав, блискавиці сікли хмаровиння, пробивалося сонце. Дідо мрійливо мовив... Житься далеко приємніше в сонячних променях, як під захмареним небом, так і кожне привітне слово, кожний ласкавий взір розсіває кругом тебе ясні промені. Хмари їдалі змагалися з ясністю, доки вона їх не зломила. І дідо мій, діставши батіжок, довершив сказане Захорони сонце у своєму серцю, найсіяє воно своєю привітністю.